Napkelet rejtett kincses tára. Irodalmi kaland túra az indei szubkontinensen és a keleti világ más tájain. Szerkeszti Szilágyi Ma a nevek sajátos világáról hallhatnak egy összeállítást Szilágyi Márta Jóvoltából. Az ember mindennek nevet ad, és ezek a nevek néha különleges erővel telítődnek meg. Bevezetésképp hallgassuk meg Mária Viktória Bédnel versét, melynek címe Isten nevei. Hogyan nevezzük őt, aki a nagy teret kitölti? Otthon van az éterben és abban, ami földi. Azt hiszed, hogy te is korlátozhatod azt, Aki minden szemből, szívből kiragyog. Egy ebben a mindenségben, Isteni hang transzcendens valóban. Zeng a fényes csillagokban, Zeng a föld golyóban. Égi hívás és dicső hang, Mantrák főszava, Megtalálod az omhangban, Mely Isten maga. Alkonyat kormazd a zeng, és halkan az Elohim intonálja óceánok zúgó énekét, nagy viharokról suttog az éjjé sötétség, lángbetűkkel írja fel a Jahveszen nevét. Allah néven ő a mennybolt írgalmas királya, Krisna, mikor énekelsz a szent oltár előtt, mondhatod őt Puthának és Gallamának is, mindennek az egyetlen úr adja az erőt. Az ember alapvetően kétféle módon közeledik a felsőbb hatalmakhoz. A mágus parancsol, a misztikus könyörög, de alapvetően mindketten ugyanazt akarják, a hatalmat. Gőgösen a transcendencia fölé helyezi magát a mágus, míg a misztikus egyé válni igyekszik, hogy a hatalom részesévé váljon. Csak az ateista nem vesz részt a hatalmi harcban, hiszen sikerült magával elhitetnie, hogy nincs ellenfele. Ám azt is tudja az ember, hogy nagyon kicsi és jelentéktelen. Ezért szövetségesek után kell néznie, ha ki akarja követelni, ízelegni, zsarolni a hatalmat. Közbenjárókat keres. Kisebb rangú istenségeket, félisteneket, angyalokat, ősatyákat, démonokat. Megszólítja őket, aztán előadja a kéréseit illő szerénységgel, vagy illetlen határozottsággal. A mágikus szemléletű ember... Megvan győződő arról, hogy a kimondott szónak, de különösen a neveknek felbecsülhetetlen ereje van. Az erő benne van a névben, csupán ismerni kell, s ki kell mondani. A név kimondója automatikusan jut hozzá a név erejéhez. Egy személy vagy tárgy és ezek nevek között nincs különbség. A névismerője uralkodik a személy felett. Ha egy viaszbábúra felírnak egy nevet, és a bábút teleszurkálják tűkkel, tövisekkel, azt a névviselője fogja megszenvedni. A mágia tiszta, keveretlen formájában az indíték nem játszik szerepet. A név kimondása egyenlő a hatalommal, és bármilyen célra egyformán felhasználható. A nevek mágiája jelen van a mindennapokban, bár ezt nem feltétlenül akarjuk tudomásul venni. Az ember nagy körültekintéssel választ nevet újszülött gyermekének, még akkor is, ha nem akarja a hagyományt követve egy szent különleges figyelmébe ajánlani, s tagadja, hogy kapcsolat lehet a gyermek neve és sorsának későbbi alakulása között. Vannak divatos nevek, mint az aktuális futbalszárok vagy énekesnők nevei. Lehet, hogy mosolygunk rajta, de az emberek életét megkeserítheti egy rosszul választott név. Ezért néha fel is cseréljük egy becenével, vagy művésznével. Életünk sorsfordulói is hoznak új neveket. Ilyen lehet a férhezmenés, menés, egy szerzetes rendhez, vagy okkultista körhöz történő csatlakozás. A múlt század két orosz kommunista vezéresem sem az eredeti nevén vált híressé, hírhetté. A Vladimir Ilgyics és a Dzsugasvili bizonyára nem hordozott elég mágikus erőt. A nagy erő nagy veszélyt jelent. A régi társadalmakban két nevük volt az embereknek. Egy titkos, amit csak ők maguk ismertek, és egy másik, hétköznapi használatra. Úgy gondolták, hogy a név maga a személy. Ki vagy kérdezik tőlünk, és automatikusan bemutatkozunk, ez és ez a nevem, tehát én vagyok. A mágikus személet milyen gyökerezik az emberiségben. Csak nem minden kultúra ismer egy különleges titkos nevet, és ez a legfelsőbb Isten neve. Istennek számos nevét találjuk meg a Bibliában. A Biblia gyakran szólítja őt él néven, amely az asszír, főníciai és hében nyelveken egyszerűen Istent jelent. A többes számú alakjában Elohimként jobban ismert Eloai és a közelkeleti nyelvekre, közeleptől, talán az Arameusra megy vissza. Sabaot jelentése a seregek ura. Saddáj mindenható. Adonáj az úr. Lakhájroj az engem látó élő. Az égő csipkebokorban is elhangzott egy név. Eje, aser, eje. Vagyok, aki vagyok. Isten személy neve azonban a Jod-He-Vau-He a tetragrammonton, ami olyan szent, hogy nem is szabad kimondani. Nem hallhatóan ejti ki a pap, amikor elmondja az ároni áldást, de hangosan csak egyszer egy évben, az engesztelés napján. Ez nem volt mindig így. A tíz parancsolatban csak ennyi van. Az Úrnak a te istenednek nevét hiába nevet. A zsoltárokban sok ilyen kifejezést találunk. Bocsásd meg bűnömet a te nevedért. Tartson neve mindörökké. Segíts meg bennünket a te nevednek dicsőségéért. A mi segítségünk az Úr nevében van. Később azonban már nem segíthetett az Úr neve, mert a tilalom miatt feledésbe merült. És ma már az is vitatárgya, mi a helyes kiejtése, Jaffe vagy Jehova. Amíg a tudósok azt találgatják, Jahve vagy Jehova az igazi, a mágosok mindig is tudták, legalábbis tudni vélték, mi az igazság. A francia Elifasz lévi írja a misztériumok kulcsában. A Jothe Vauhe névvel uralkodhatsz a természeten. Királyságokat hódíthatsz meg a Donai nevében. A természbirodalmát alkotó, okkult erők engedelmeskednek annak, aki ismeri az Agla nevet. A mágusok nem elégedtek meg sem a tetragrammantommal, sem Istennek a Bibliával található egyéb neveivel. A középkori varázskönyvek közül a Salamon kulcsa három angyal Monachiel, Ahidész, Telgadiel neveit javasolja. A grimórium vérum szerint Jahwe, Metatron, Jod, Kádosz, Eloim és szabad nevek Isten erőt adnak és elhárítják a gonosz befolyást. A 13. századi Raziel könyve újabb hatalmat hordozó neveket közöl. Anaktam, pasztam, Paspassim, dionszím. Ami valószínűleg nem is név, hanem kotyvalék az ároni áldás betűiből. Egy 15. századi kavarista Giuseppe Della Rajna is talált egy hatalmi nevet a Biblia első 42 betűjéből, és ez így hangzik, Abkitaz. Rajna ezzel a nével akarta legyőzni szammel és Ammon ördögöket. Ezek az urak meg is jelentek kígyók formájában, mire Rajna segítőtársai elszaladtak. Ő azonban kitartott, és Számmeel fejére helyezett egy koronát, amelyre már jó előre felírta a 42 betűt urad neve van rajta, közölte szigorúan a kígyóval. A ravasz azonban azt kérte, égessenek egy kis tömjént a győzelem örömére. Rajna belement a csapdába, ez azonban már bálmányi vállásnak számított, és a mágus elveszítette a hatalmat az ördög felett. A prága élőrabbi is hasonló módon uralkodott a gólem felett. Ha szüksége volt rá, felírta a homlokára a mágikus nevet, s ha meg akarta állítani, Egyszerűen letörölte. Más titkos nevekről is tud a Biblia. Jákob egyszer egész éjjel harcolt valakivel, meg is sántult. A titokzatos lény azonban nem árult el kilétét. Ugyan? Miért kérdezed a nevemet? Úgy tudjuk, hogy az angyal volt Jákob ellenfele. Bár mondják azt is, hogy ugyanaz a szemmel, aki kisúszott rajna kezéből. A talmud szerint egy angyal jelent meg Manoa előtt, aki azért könyörgött hozzá, hogy fia szülessen. Ez az angyal is barátságtalanul válaszolt Manu a kérdésére. Minek akarod tudni a nevemet? Nem látod, hogy titok? Hamarosan a igék közé került Jézus neve is. Sokan igyekeztek csodákat tenni Jézus nevében, hogy legalábbis kiűzni az ördöket. A jelenések könyve számos angyalt említ, sajnos névtelenül. A fő angyalok nevei Gabriel, Michael, Rafael és Uriel ezek úgy nevezett teofórikus nevek, bennük van az Istent jelentő El szócska. Valószínűleg Indiában terjedt el az a szokás először, hogy teofórikus neveket adtak a gyermekeknek, olyan nevet, melyben Isten neve is szerepel. Ezen a módon a gyermeket mint egy felajánlották az Istenségnek, sem élték, megszerzik ezzel jó indulatát. A Srimad Bhagavatam elmondja, hogy élt egyszer Kányakupcsa városban egy Agyámila nevű brámana, aki egy prostituált cselédlányt vett feleségül, és szerencsejátékból, meg rablásból élt. A legkisebb fiát Nárájanának nevezte. Amikor 88 éves lett, a halálura elküldte érte szolgáit. Agyámila nagyon megrémült a torz, és félelmetes jamadótáktól, és ostobaságában ezt a kisgyereket kezdte szólongatni. Nárájana azonban Isten egyik szenn neve. Ajámila, ha öntudatlanul is, de Isten szólította meg a halála pillanatában, így ő is leküldte hozzá a szolgáit. Az Isten nárájan a szolgái végül kiszabadították a haldokló Ajámilát a halál küldötteinek kezéből. Ekkor hátat fordított addigi züllött életének, s Haridvárba ment, lemondott életet élt, meditált, és végül megtisztult. Azért volt ilyen szerencsés, mert a gyermekét Istenről, Nárájanáról nevezte el. Indiában elterjedt teoforikus név a dévadatta, ami azt jelenti Isten adta. Számos más nép is ismerte ezt a nemet. A Bibliában így hangzik Nataniál. A görögöknél Teodórosz. Hasonló beszélő nevek az Assurbanipál Assur fiót teremt. Krisztofórosz, Krisztus hordozó. Ptámiré Ptá kedveltje. fontosságát meséink is megőrizték. Egy német tündérmese hősnője csak akkor szabadulhat meg a gonosztörpétől, törpétől, ha kitalálja a nevét. Ez a név Rumpelstilzkin. Az ezer egy éjszakában pedig egy olajos mag, a Szézám neve nyitja zárja a kincses barlang ajtaját. A mesék éppoly régi hagyományokat őriznek, mint a középkori mágusok és még az is összeköti őket, hogy a fölhasznált nevek jó része érthetetlen, esetleg alig lehet kimondani. A mágiában is változik a divat. Néha az egyiptomi vagy egyiptomi hangzású neveket részesítik előnyben, máskor görög latin vagy gnosztikus forrásokban kutatnak. Az egyiptomi mágusok különösen kedvelték a megfejthetetlen neveket, amelyek aztán görög latin közvetítéssel terjedtek el a nyugaton. A Pistis Sophia című gnosztikus írásban például egymást érik az értelmetlen betűfüzérek, amelyek állítólag a hermetikus bölcsességet képviselik. A Fekete Tyúk című varázskönyv az O'Nein Parentész Razonansztos neveket javasolja kincskeresőknek. A pax saks, sarax nevek hallatára csütörtököt mond az ellenség puskája. Egy másik híres varázskönyv, a Jót, Agla, Szemesz, Amatia, Emanuel, Alfa, Omega, Sabaut, Ecserki, Ariston, Elion, Hagios, Jetros, Paraklétos és Primematum neveket népszerűsíti. Jó tudni, hogy a Jót név a birkózót segíti győzelemhez. Az Alfa és Omega nevekkel sárkányokat lehet legyőzni. Az Ecserki, Ariston név vérré változtatja a folyók vizét. Ebben a barbár névben talál az erőset jelentő görög Iskúrosz, és az ugyancsak görög nem nemes szavak rejtőznek. Nagyon hatásos név az abrakadabra. Ezt egy Quintus Serenus Sammonicus nevű orvos említi először, aki Krisztus után 208-ban Szerus császár kíséretében járt Angliában. Kiváló orvos lehetett, mert a negyednapos lázat kurált ezzel a varázsigével. Újítást vezetett be egy másik Grimorium, az Abramelin Szent Mágiája. Ismeretlen szerzőjének az volt a találmánya, hogy a neveket vagy varázsigéket négyzetekbe rendezgette, ahol azokat több irányban is el lehet olvasni. Az egyik leghíresebb bűvös négyzetben a Sator, Arepo, Tenet, Opera, Rotas szavakat írják egymás alá. Állítólag azt jelenti, hogy az Arepo nevű magvető a munkájával késlelteti a kerekeket. A tetragrammanton nem az egyetlen kimondhatatlan isteni név. Az asszírok például úgy tudták a Krisztus előtti 7. században, hogy a régi Akád istenség Eja egy titkos istennév segítségével győzte a démonokat. Plutarkos azt írja, hogy Róma védő istenségének a neve szigorúan titkos, annyira, hogy ma sem ismerjük. Örök marad az egyiptomi napisten titkos neve, amely csak Ízisznek el. Ízis elég vitatható módon szerezte meg ezt a fontos információt. Teremtett egy mérges kígyót, aki megmartta rét. Aztán felajánlotta a fájdalomtól félőrült napistennek, hogy meggyógyítja, cserébe a titkos névért. Így szerezte meg a hatalmat Ízisz az egész világ felett. Minden bizonnyal India tanította meg a világot az erőt hordozó nevek vagy mantrák használatára. A legrégebbi ismert szentírás, a rigvéda, számos verse mantra, de minden védikus és tantikus szentírásban nagyon sok mantrát találunk. A mantra lehet egyetlen szótak, például az om, lehet több soros vers is. Némelyik mantra értelmetlen szóhalmaznak látszik, mások fohászok vagy mélyértelmű filozófiai megállapítások. Hogy melyik mantra hiteles? Az indiai tanítók általában nagyon óvatosak. Valamennyi a szentírásokban említett mantrát elfogadják hitelesnek és a transzcendentális világból származónak. És melyik mantra a legjobb? Erre a kérdése nehezebb válaszolni. De azt mondhatjuk, a legjobb mantrák Isten nebei. Azok, amelyek Isten tulajdonságaival, formáival és kefteléseivel kapcsolatosak. Sok mantra titkos, mint az öt név, amelyet amelyeket a szant-mat hívei ismételnek meditációjukban. Két régebbi tanítójuk, Charan Singh és Savansing azt írják, hogy öt istenség nevéről van szó, akik a föld és a legfelsőbb világ közti területek uralkodói. A nevek ismétlése kényszeríti vagy arra hangolja az uralkodókat, hogy a meditálót átengedjék a birodalmukon, aki ilyen módon a testi tudatból az Isten tudatba emelkedik. Mi, nyugatiak, egyes, gnosztikus iskolákból ismerjük azt a gondolatot. Itt a bolygók uralkodóit kell kiengesztelni, megkérni, hogy engedjék vissza a lelki világba, ahonnan származunk. Az igazságot akkor találjuk meg a legtisztább formájában, ha sikerül minél messzebbre visszamennünk az eredeti forráshoz. Ilyen ősi forrás a védikus irodalom, mely azt tanítja, Isten minden energiája és tudása benne van a neveiben, a transzcendentális mantrákban. A megismerésnek sokféle módja, és ezek között a mantra meditáció az egyik legjobb. A linga purána ezt írja. Biztosan Isten világába emelkedik az a brámuna, aki állandóan Isten neveit és dicsőségét zengi. Krishna többre becsüli neveinek szeretetteljes zengését, mint az imákat, melyeket ajánl fel. A Padma urána ezt mondja. Nincs különbség Isten neve és Isten személyisége között. Teljességében, tisztaságában és örökké valóságában a Szent Név éppen olyan tökéletes, mint maga az Úr. A Szent Név nem anyagi hangrezgés, nem érinti a világ szennye. A Srimad Vágavatam kommentárjában írja, Bakti Védanta Szvámi. Lehet, hogy az egyik ember ismeri az Isten krishna nevének lelkerejét, a másik nem. A Szent Név a krishna Mantra éneklése azonban mindkettőjüket megszabadítja bűnei következményeitől. Könnyen azt állíthatjuk, hogy a hindu vallás, a szanátanarma, az isteni öröktörvény vallása, a málikus életszemlélet iskolapéldája. példája. Úgy tűnik, ugyanazt a felfogást vallja, mint az egyiptomi, gnosztikus vagy a középkori varázskönyvek, és talán ugyanaz a cél is, különleges szavak vagy nevek erejéből megszerezni a világi hatalmat. Ez azonban nem igaz. A védikus kultúra indiából terjedt el. Sok ezer év telt el azóta, hogy az első indiai törzsek, a turvaszák, druhjuk és anuk elhagyták Indiát. Az eredeti védikus tanítások nagy része elveszett a diaszpórában. Történetek részei, szimbólumok, szorványemlékek maradtak meg, és az eredeti tiszta lelki üzenetből csak annyi maradt, ami a mindennapokban hasznosnak ígérkezett. Két fontos dolog különbözteti meg a mágikus személetet a védikus felfogástól. Az egyik a vallásgyakorlás célja. Mi itt nyugaton vallásgyakorlatról beszélünk, egy vallás előírásainak, szokásainak követéséről. India szentgurúi Isten odaadó szolgáltáról tanítanak, a legfelsőbben való személyes kapcsolatról, legyen az bármilyen vallás keretei között. Ez az Isten szerető szolgálat nem a világi hatalom megszerzésért van, hanem Isten őszinte, személyes megismerése érdekében. A nagy a Mahábhárata ellenpéldaként említi a gonosz Durjóthana királyt, a védikus uralkodók többsége azonban a hatalom megerősítése, vagy a hadi győzelem érdekében nem önző módon fordultak Istenhez segítségért. Isteni szolgálatként végezték feladatukat, és ez a szolgálat sokszor nem volt könnyű. A a Purána elmondja, hogy Maruta királynak személyesen kellett megtisztítania a kígyóktól az áldozó helyet. A mohábharatában egy brahmana panaszkodik, hogy ellopták a teheneit, s Arjuna szó nélkül veszi a fegyvereit, és elindul, hogy visszaszerezze a teheneket akár az élete árán is. Vajon mit szólnak ehhez az áldozatkészséghez a mai urak és uralkodók? A védikus korban nem a hatalom volt az emberek legfontosabb célja, hanem a felszabadulás. A felszabadulásnak több fajtája van. A buddha azt tanította, hogy a földi élet merő szenvedés, amit még sokszoros az, az a tudat, hogy ismét vissza kell térnünk pihenés nélkül. A buddhisták ezért arra törekszenek, hogy megszabaduljanak a szenvedéstől. Más transcendentalisták, mint a baktióik, még mélyebbre hatolnak a lelkikutatásban. Nem csak a szenvedést kívánják megszüntetni, hanem Istennel, mindennek forrásával szeretetteljes kapcsolatot keresnek. Mert ez a transzentályos kapcsolat adhat igazi örömet a léleknek. A mágikus szemlélet és a védikus felfogás közti másik különbség, hogy a védikus gyakorlatban csupán mellékes a mágia szerepe. Inkább misztikus, mint mágikus. A misztikus közeli, érzelmi kapcsolatot keres Istennel. Nem követelőzik, nem hangoztatja az érdemeit. Türelmesen szolgálja őt, és nincs más célja, mint felismerni, megismerni, bizalmas, szeretetteljes kapcsolatban élni vele. Ezt írja Mirábály, egy középkori rásut hercegnő, aki a bakti az Isten szeretett misztikus útját választotta. Ráveltem az isteni név drága kőkincsére. Elfogadtam, rászorultam a gurum kegyére. Mit adhatna ez a világ? Nem tudom, de nem kell. Kincsem minden nap növekszik, egy egész negyeddel. Léttengeren átvisz engem a gorumhajója, Miráúra giridár, és vígan dalol róla. A védikus szentírások egyedülálló jellemzője a máikus és misztikus elemek teljes összefonódása, elválaszthatatlan egysége. Idéztük a Bágavatamból Agyámila történetét. Agyámila kimond egy szót. Milyen tudatban volt, amikor kimondta Isten nevét, ezt a szót, nárája A bűnös életét követő halálfélelmet élte át, s aggodalmában a kisfia után kiáltozott, akit Isten nevével nevezett el. Isten neve nagy erejű mantra. A tudattól függetlenül működik, ahogyan a villanykapcsoló sem tesz különbséget, jó vagy rossz szándékkal akarják-e meggyújtani a lámpát egy szobában. Ez volt a mágikus elem. De a történet nem itt ér véget. A kiejtett mantra felhívta a legfelsőbb úr figyelmét Agyámilára. Nárájana azonnal elküldte a szolgáit, hogy mentsék meg ezt a bűnöst. A kapcsolat felvételt Isten, Nárájana Visnu kezdeményezte, de végül Adzsámila mélyítette el, amikor visszatérve a halátorkából, odaadós szolgálatban élt Haridvárban. A mantra mentette meg Adzsámilát? Igen. Az odaadós szolgálat mentette meg? Igen. A mágikus és a misztikus elemeket nem lehet szétválasztani. Nem is érdemes, mert a kettőnek csak így együtt van értelme. A Gaudia, vagyis bengáli Vajsnava hagyomány szentkönyveiben néha azt olvassuk, hogy az odaadó szolgálat az egyetlen út. Máskor a mantrát nevezik az egyetlen útnak, és a védikus szentírásokat. Ezt az arisztotelészi logikán nevelkedett nyugati ember nem érti. Most akkor melyik út az érvényes? De a mantrák ismétlése maga is odaadó szolgálat, így nincs különbség. Sri Csatajna, Mahábrapu, vagy 500 évvel ezelőtt a saját példájával tanította a szent nevek hatalmát. Éjjel-nappal Isten neveit zengte, és megízlelte az Isten szeretet, örömnek tárját, extázisát. Nem törődött kaszt, életkor, bőrszín, nem vagy vallásfelekezeti különbségekkel. Mindenkit arra kért, hogy zengi a szent neveket, mert ez az a lelki gyakorlat, ahol hittől, nemzetiségtől függetlenül mindenki helyet találhat magának. Napkelet Rejtett Kincses Tára című műsorunkat hallhatták. Ma a nevek különleges erejéről haladtunk Szilágyi Márta Jóvoltából. Két hét múlva találkozunk ismét. Búcsúzik a nöktől, Anita és Bányai Géza.